گران مخترمان علیم کو دمولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر و قرآن دا اکانوے نمبر کسٹ چپا مسجد امیر ماویہ محله خٹک سالڈر کے پس ستمبر دوزارات کے شہر ددید ملاوی دو پتہیاس ستائی اشاہ وادی سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزدہ مین چوک جانگیرہ روډ سوابی پروپریٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو دکه حدیث موساه د د اول مقام د واقعیا د موثال سلام هل په مانا د قد سره او یقین راغلی تاته خبر د مثال السلام از اناه دا کله واقعیا ده ور د کم دی شروعکه موثال سلام دخوا پون سره جګړه راله سړی وجلی او بیا مثال اسلام لاړو اکه د مین ا جنې تهلاړو بیل کېلس کاله تیر کو واپس رواندي بيبی او سرهه په لا را لاتنا رو کشوی دا تیار دا بی بی بی مار دا سخصار دی موسیٰ السلام را روان دی ازرا آ نارا چکلا اولید موسیٰ علیہ السلام او را تک تو را تیار دا دا مدین نوا پسی کئی سر دید نو موسیٰ علیہ السلام اولید فقال لی اہل بی بی تیویتا سوی سار شی انی آ نستو نارا ما اولیدو لوکم تاوسط دا دینا په لی سارا او اوبا مومم د اور سره سوک لار خودون کی موسیٰ علی سلام ارتا روان شو چل تا سنگا لارو آوازو شو اے موسیٰ ستارا بیم پیزار او با سر در خوالا فلم ما آتاها چرک لار علو موسیٰ سلام در نا خواتا نودیا آوازو شو یا موسیٰ اینی انا ربک رب در لنبی وحی شوها در وحی آغاز شروشو اینی انا ربک د بیم آا پاک لا انع عليك لیک غن او پسين وجه لیکي چې په هزار استوي او طولوي وي بهترین وجه دا ده چې دا پاکه وادي وا چې دا پاک دارک په دا پاکه وادي دا تشخيخه باندې پکی وچ دي په هزار پوری سبا دي غن لګي دي یاداله دي و خدای هغه اسا اهميت او ثبوتي نشتا دا پکې بهترین وجه ده چې تمه راضي پدي پاکه مقدس وادي کې یدې ګټه په ابلخ پیره روانې اني انا ربک د ستاربیا ما فحل انا علیکا وبا تخفل پیزارو پیزاروبا سا انک بالوادل مقدس توا کینن پلمند د غر کې چې پاګه دا نومې توادی و انا اخترتک تما غورکی فاستمع توجوس راورا لما ارسو یو حاجت و هی توجو توجوس راورا او د وهی درې اجزادله بیانای لومبنه وہی چیښوا موسی علی السلام تا کما وہی وا اننی ان الله یقینن ذو الا ما لا اله الا انا نشتبل کار سات سوا زمانہ بل سوکو هر کوی تبلیغ ولې په 23 پګې نمبر ذکر کوي پیداغو موسی علی السلام تر لومبي وہی شیوا لومبي ر لا اله الا الله دا وال نمبر واقم الصلات په کې 2 نمبر لذکری پکې علم و درم قولا قولا و او ذکر دریم نمبر اکرامه مسلم او ته الى فرعون تقولا له قول لینا و انا وت نرموا ادا پکې اکرامه مسلم او او صحیح نیت نه بغیر عمل قبلی جنا او او فعبدنی عبادت کوا داش په غم د دین مهنت کوا اننی انا الله او بیا چې گش کې سړی دی نو مرګ لري د پکاري نو موسی علی سلام د چې وایو شو ورته یې شب اوس پر غون تلل چې غشکی یا الله دی نو الله وتعمرګي محمد رسول الله سلام ورکو نا خو د قران خبرې دي انني انا الله يکین انز الله یما لا اله الا انا نشتدی بل حاجت روا سیوا زمانہ فعبدنی عبادت کو و او قائمک و منزا لذکری دفراد یاد زمانہ انساعت آتیتون قیامت رات دنچے دا خبرم پاکیوشوا پڑنبے وحی کې توحید ذکر شو عبادت ذکر شا من ذکر شو قیامت ذکر شو اکادو نیز دیدہ اخفیہا چھے زب اخکارا کم دا لے توجھ دا اخفا دا ازدادو نا دے چې دا زب پڑ ساتم یاب اخکارا کم لے توجھ زا دیدہ چې چی پورا وڑکی حریانا پستا آغا چی کوشی چکڑے دے, دے فلا يسدنك عنها نوادي نړی تعال تا دینه تاګور ردیما صلینا سوکوانړی فلا يسدنك عنها نوادي نړی تعال ردا دینه او څوک چې ما نړوډی پدی سارا وتبا حوانو او د صفد پراوم دی چې پرون دی او انړی او د زک عام ذکر کو چې ګوري د ټول خلکو د پاره دا شامل شي طببا اوو فطر ده چې تا بدار کې د خپلو خواشاو ف در دا وررن حالاک بشه و ما تیلکه به ی خلاص کې سدی په عربو کې او کسو خللاګ دغه موسامو چېته یوځای کې خللاو کا غوج پرې سربانې خی ده نو بله لار نه او جممات و یتونونه په یو ېټ را دن نه دې وخت امام چې ابتدا یې شروع کړو یوه د سنگ جمعه تر اदन نشو دي وخت ما تل کې به یمینې کیا موسی واستادی خلاص کس دي یې موسی یا اذن در شو دا بوجه را واسي باندې په اثر یې تله چاوي چې دا نه کړی دا و ما تلکا به یمینې کیا موسی واستادی خلاص کس دي یې موسی علی سلام الله تعالی په پټو خبري ور سره کېږي دینو ته ډاډ شي موسا علیہ السلام خو را چې دا کونټه را موسا علیہ السلام تم خبر خوان ورکو نو دا وت نوې دا د ما کونټه را اه موسا علیہ السلام نه تفوز ګلاص کسری وې دا کونټه د نو پیدي متشورو کی الله دې دا کونټه تفوز دا نو چې ته په دې کونټه سکه خدا هغه خبري و سر لګو ګدولې و ما تلکا بیمینه کیا موسی واستادی خلاص کسری موسی قالا ویموس علیہ السلام هی عصایا د ازما کون پیدا اتوکل علیہ دډا ورتام اوس الله سره خبري شروع کيه اتوکل علیہ دډا ورتام واحوشو بیعاله غنمي اور اس انډم پدی پانی بی زوتا ویموس علیہ السلام بی زم سره ولخه شعیب علیہ السلام ته یا شیخ یا شعیب علیہ السلام یا بل مشرک سو اغه تملس کاله بی زم نبی اسلام بی زی سرولی اکثر انبیال مسالم بی زی دا ولی دا غی وجه دارا دا بی زی پیتی تور باندې یو شریر زناورد دی دغه بخښینکی پروتي غیاب وی شو تلبی ارث بوی او دی بیا امناری کی خپل بوی یو خواچی بل خو اچي کله کله دا مالک ډیر څه غصه شي او که غصه خپل عبادت نه غدون زناوردینه او بس مړ بشي بیا خپکی جیم پهی او دی ولګی عام راځي دا بیام اوازونه کوي به به جوړکړي زم ما بي دا زم ما بي دا دا چي ولګي جوړي نو دا دېګه د انبياله مسالم الله یو تربیت کړي یو چې قدم په قدم غ خپل غوسه سکی نو دارنګ خلکو کې بار سن خلک دي دینه خلک وي کفر والا شرک والا ار سن خلک نو تب حدیث سره به تګزران کوي وخت به یره مساله به بیانې نو په هر قدم باندې به صبر کړي پدې کې د حکمت ااولین بازي مونفسرین ذکر کړي واه الشوبع علی غنمي او زه را سنم دی سره هغه پاڼې قلوبې زوته ولي فیها معارب اخرى او پدې کې ماته نورې پیداېم دي کله کله د له دوسمه تراجن وغره 파رم کونټې پکاري بیا ولي فیها معارب دا خبر موسی علی السلام سره وکی او یا موسی موسی را کونټې دی اوجیزات چې وی غرزولا دا غینا مار جو شو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی دا رو نو موسیٰ علیہ السلام موی پا کپلے سر راتیم گولا لگا ابتدا کی پڑھنکی یارا وچدا خودی مار جو شو غیب دان خودینا چه دار سپتا یوتا وی خدا مار دی داو تا اللہ موجزا ورکولا خالا افرمایل اللہ القها اغرزا و دیل ریا موسیٰ فالقاها بس اوغور ذولا ديلارا موسى عليه السلام او کالا موسى عليه السلام دا اوغور ذولا نتاغینا فایزاهیا حیاتن تصا ناجحانا جوشداغینا فتسعما رو تاغینا مار جوشو او تسعما من دیوالے الله پاکو اے موسا خذها قالا وی الله خذها اونې سدیلارا ولا تخف يريقم سنعيدها سيرتها الاولى زرد جمون به واپس کو دیله صورت لمبنيتا دا یو معجزه او تعالی ورکا ا معجزه سوا دا عصا اكونتہ نا اكونتہ او غردونو مارتی جوړشو دیمه معجزه وضعم يدک ال جناحه کا جو قد اخفل لا د ترخثرا تخرج بيضا دا بروبا تک سپین بغیر دبدینا آیه اخرى دا دا, دا بل معجزه شوہ او دا دو معجزه وطور که لنوریه کا دیده پارا چی او خیو مونگ تا تا من آیاتین الكبراء زمونگ دا معجزاتو لویونا چه دو معجزه وطور که وطوس حکم گئی از حب الى فرعونا انهو توغا لاشا فرعون تا دسر کشی کرده دا دا علی سلام حج دا لسکالا آغد تیر کا رو پوشو اغه د فرعون نت له د دیور پسې وجلوي نو موسی علی السلام سره یو چې ما په دې ملکی مسله او بیا سوق بیان نه نو او ته وته وې او شوه ته شابه در فرعون دربار ته مسله او ته بیان کړه نو موسی علی السلام قال رب اشرح لي د دې نه دوه مقام د واقعیا د موسی علی السلام تر آیت نمبر 43 پورې دی کې دعا د موسی علی السلام بشپغه خبر ذکر د احساناتو فرعون ته تګ والا او موسی علی السلام رب اشرح لي ارب زم ما کولوک مال سین زم ان توفیق د صبر او استقامت را کی و یسر لي امری اسان کی مالک ار زم معلومه دا شو کی دې بلته مساله بیانول دې چاته دعوت د دین ور کول دا ګران کار دی خو کی الله ای ګران دی با د خلقی کنا د دین کار باندې کی ر تبلیغ کار باندې یو ډیر زیات درون کار دی مونږ مخې او زيره تري وسمل ګريو هرګه تاسو ګش کوي نه سيرو دي تزه نه یا ير ډیر زیات غټ درون کار دی دیور کور ناشتي درون کار دی معنا الیاس رحمت الله علیه فرمایل د تبلیغ کار کې زو د تور نه زیات د کمترین ګنم چې ډیر زیات کمزوري ما نو زکه زیات زور لګوم ما کوم کس دان کې د په معاملګ کې ځان کمزوري صاحبۍ چکه ډیر کمزور دا خو موږ یو قسم کو یا ډیر کمزوري وي چې خلک وي دي خپل ډیر زیات نیک ثړې دي پلا دي دي کوي چې کم کس د دین په مهنت کې ځان کمزوري سابوي دي دوغنا زور لګيي وي چې مهنت مخ کې به زمو موسی عليه السلام فرمایي ويسری لی امری یا لا اسان کې مالکار زم ما واحلل اوقدتم من لسانی او پران دې غټه زم ما دجبینا يقبو قولي دې دا پاره چې دا هلک پوښتنه ما په خبرو یالله زماده جبا او دا ته کولاو کې چې داخلك زمہ په خبرو باندې پوשי واجب علي وزير من اهلي او ګرځه مال رمل ګری من اهلي زماده اهلنا چې هارون عليه السلام دی رور زمہ یالله ما سره دا رور مرګري ګوره پیغمبر دی او یالله مال یې مرګري را کی نو دین پکاره کې ملګری پکاري هنران ملګری پکاري داسې ملګری نه چې کله مقراشی شي نه بیا خرای او دړه د سره لاړی داسې ملګری نه کلک ملګری نران ملګری بهادران ملګری چې دغی اعلان دا ی ہماری جان حاضر ہے ہمارا هوون حاضر ہے هاروونه اخی هاونه لې السلام چې روړز ما دی اوس دودبی هی ااضری کلکه کې پدسرم د او شریکی ک کې ما سره په کې۔ کاينو سب بهو کا کثیره د ز پاره چمونګه پاکی و استا ډيره او یادو دیر دیرا انکا بنا یا تهو تال ر ډير ډيرم انك كنت بنا بصيرا یا تل دونکي منګل ر علی دونکي الله و اے موسی علیه السلام تاسو سوال میں قبول کو تاسو هرر می تاسو عمل کو دا می پتا بل احسانو کو قال قد اوتیتا سوالک قال او فرمایل الله یقینا درکلی شو تعالی تاج وَلَقَدْ عَلَيْكَ اُخْرًا او لکه تا چېڅوی موساقد من نه ععلیک متنخوره او یقینا مونگا موګ کو پتا په بلله د ننجات د قتل نهداررنې د دا مور پهغی کې ستا تر بیایت غته مواپس کې د کی د غم نه مننجات در کو داې دربانې بل احسانو کو او حنا ا ام کا معو چې کله مونږ و کاه مور دا مور ستا تا ای موسا اخو پیغمبر نو نتی کل مون خبر ور کستا مور تا ای موسا زکا چکل موسا لی سرام دا مور پا گیر وانده او بیا دی پیدا شو نو دا اکال فیرعون ماشومان وجل د خپل اقتدار د بچهو د پاره لی پا ماشومان دیل نو کنی دا تی ظالم بچهو هغه فیرعون و یو کار پا کیو زنانو تا گور سنوی خواه او یو قال به قتل ولو یو قال به نه قتل ولو پا کم قال چې قتل کولو په دغه قال موسی علی السلام پیدا شو چې موسی علی السلام پیدا شو الله پاک موږ ته په اړه کې دا خبر واچولو چې دی په یو صندوق کې واچوا دریای نییل ته ورغزار کا او دا موسی علی السلام خورته وی چې ته په دی غاړه غاړه باندې زا چې دې کم دې پوری دی سوګر او چې ته یې کويږي چې تم ول کېږي سوکه چل دی او دا ډیر یادګران کاری ایز او هینا الا کا ما یوها چې کله مونږه خبر ورکاوسته مورته هغه چې خبر ورکړې شو انقذ فیه فی تابوت چې واچوا د لر پسندوکه د لر صندوق کې واچوا فاذی فیه فی الیمه وګور دوا دل ر دریاب کې فل یلقی الیمه بالساهل او باغورځیدلرا دا د دریا په بي ساحيلي په غاړه د دریا په يا خطه او بني سي ذررا عدو اللي دشمن زما او د دو دشمن الای دي کم زما دشمن د فرعون او کم د دو دشمن د فرعون وړه دا موسا بغر وکړ کی نو الله ويا شي موسا عليه السلام چې کله په دریاب کې هغه صندوق کې واچولو او هغه صندوق را روانو په دریاب کې دا پیراون دا کورته وینځي خدمتگاران کور وی وی دی خو هغه درياب د دی په کور غالو تیر شوی هغه زی کېږي بار راوته وی دړوک وینځل یار تي چې کوله په دې کې دیو کته یو صندوق راوانو هغه صندوق دی راوغهستو او چې راوغهستو پایږي یو خل ماشوم هغه خل حسن والا جمال والا خوبصورت ماشوما چې الله برکتونه د نبوت تاج ور پسر کوي اغیر چی روڑا دا فیرعون بی بی چی اوکا تا حضرت آسیا نو الله پاک دا اغیر پڑھ لکی و محبت واچو بس اغیر چی اوکا تا چی دا خود ارخ کلی دی نو بیا فیرعون نیری دا ته تی سپارشو کوا چی دا ما دی او دی ته ما قتلوا دی وجنما او دارنگی اغا سپارش بیا قبول کوا اغا ذکر گئی از اوحینا الہ امکا ما یوها کلامه خبر ورکو مورستا تا چې خبر ولوکلی شو انق ذپیه فتابو چې واچا ودلرا پسندوکه فق ذپیه پیل یم ما وګور تا دلرا په دریاب کې نو بغور دی دریاب په دریاب دلرا او بنیشی دلرا دشمن زمان واعدو الله او دشمن دد الق ععلیک مح تم مننی او مثال سرسلام الله ستانات دکررکیا القتو ععلیک او ماچله ععلیک پته مینه د خلکو دماه طرپ نه دیوه سره من نه پیدا شوه وال توسنا الین د دپاره چې پ نه وکيشيستهاعله ع پهمه مغزما تم شي اوختو کا یادکهغ وخواه څستا خور روانه وا ستاخور تاسو ته په کنارا روانه وا او چې دی څنګه د موسی عليه السلام روانهسته او بیا رپی اجادت می ملو شو د کولو نو پایو پویته خلکو با زنانو بخلېږي کې پویته اچو اگر چا په نه خورو ته چا په نه خورو په دې کې موسی عليه السلام دا خور سره روانه وا په تیوي اته یو کوټ ډېر نیکه خطره پي کې دي چې دا هغه په کې دا یو بل امتحان دای په لکه خدا شکر اتلو چر دغه د کور څو کینا هغه ته تازه تبیلوی کی نو الله پاک مصلي سلام تو دې تمه د مورږي کی ت بیا وا پترا واستې ماړه استمشی اوختوکا چې کلا روان واستا ساخورا ساخورا فتقولو نو غي وایلا دې فرعون به خلک وټیوی هل ادل لكم آیات الانخ امام هغه څوک چې تربيت بهو کی دده فراجع الناكا يا موسى عليه السلام منتوا پس کی الى امك استمورتا دير دا فرج داغيس پرغي يخيشي ولا تحزن او خفنشي وقتلت نفسا او تع كسو جلو نفنت جينا تا من الغمتا تا ميد غم نني جات درکو دانيو جي دا, دا گونانه من جات درکو دا موسى عليه السلام گونانه او کړي لو کہو يو كافر و قبطي و موسى عليه د قتل اراده نه و بس او موسی علیہ السلام یو څوک ورکو غمړچو نو بعد خلک لکلي موسی علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تا دې غلط لیکلی دي او گناہ نه وای بہت نو ایک بہت بڑا گناہ وایو دل تعالی نو چې پنه جنہکا مينہ ذمبو د ګنا نه مینې نجات درکو فنجینا کا مینل غما نجات می درکو د غمنا وفتننا کفوتونا او رامی واستل پتہ دیر از میفتونا ابن عباس رضی الله تعالی آه. امام نسائی رحمت اللہ لے ذکر کئیو دا قاسم بین ابی ایوب دا غپا روایت سرا چه سعید بن جبیر ما ته خبر راکو سعید بن جبیر دا یو تابعی دی دیو وی چه زر عبداللہ ابن عباس خواہ تر عالم دا آیات تفسیر متز دکو سعید بن جبیر رحمت اللہ لے وی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ وطلعان ہو خواہ تر عالم ما دی تپوسو کو دا موسی سلام السلام بارک الله فرمایي وفتننا کفونا ګور سيد بن جبیر وای ماده عبد الله بن عباس تفوسو کو چې حضرت د دې سم مرادی ابن عباس به تو فرمایل د واقع واقعیا ډیر وګدرا سبا راشا سبا سبیر ته ویمه چې سبا چه اوګه دوا کیرا هغه دی وخت کیمن کیږي ان شاء الله چې څنګه ته ابن عباس سے ویلو چې دا واقعیا به سبا سباب بیان کوم و دا فتن ناکا بوتونا واقعا ابا مونگا منشاءاللہ سبا بیانو فتونا مونگا راوست باندې باندے دیر ازم اختونا تفسیر ابن کثیر حدیث الفتون ذکر کردے چسائید بن جبین رحمت اللہ لے آغای اور ازراغی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ و او د فتنہ کفتونہ تپوسته نوکا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے تفوسکو چ و فتنہ کفتونہ د دې فتون څه مطلب دی ابن عباس رضی الله عنهما ته فرمایل چې دا واقعا ډېر اوږده دا اوسار وقتی راشه طالب ادا ز بیا وې صعيد بن جبیر رحمتہ والیہ صار وختی راغی ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرمایل چې اورث فرعون او داغه ملګرو دې خبرې تذکراو کا چې د ابراهیم علیہ السلام سره واده شويدا چې داغه پزوریت کبا انبیا او بادشاهان پیدا کیږي بعض ملګرو وی چې بن اسرائیل اوسم ده د پې انتظار کړي دي یوسف علیہ السلام مرغ غوافات شو نو غمد دی وادی مزداک نو بیا فرعون چې دا خبره وريده نو هغه وی چې اودې د پارسو کډاغه د بچو لا رسره خپل مینس کې مشوراو کا پدې خبره اتفاق راغې چې بني اسرایو یو پیدا کیږي اغه د لالول شي نغې د پاره پوجان او پولیس مقرر کړ او هغه لیکتري چړې اور کې او د بنی اسرائیل په کورنوا باندې بیا یو ګرځیدا چې کمزکی وبه الګ په نظر راتلو هغه به لا دا سلسله سموږه جاری وا به سوچوکه چې د مونږ ټول خدمتونه مشقتهونه دا بنی اسرائیل برداشت کړي دا د قتل سلسله جاری وا نو با داشتکه سان دا و بوډا غانشي بیا بن اسرائیل کې بس اړی پاتې شینه زمو خدمت بسوک کوي نو بیا موږ په خدمت پخپلا کوو دا بس کی نو به دا سلاو کا چې یو کال به ماشومان پرخودی شي او بل کال به لالوی شي نو سکه سان چې کم بوډا غان کیږي اګي د پاره بدک چې کم یو کال موږ پریخودي نو دا برعراشي دونه زیات تعداد به نی کی دا غینا د فرعون حکومت ته خطرای دا خبره خوښوا او به دا قانون نافذ کو الله تبارک وتعالى جیبا قدرت او موسی علی سلام د مور په هغه وخت حمل شو چې کوم کال اغي معشومان هغه ځوندی پرې خود نو په هغه کال هارون علی سلام پیدا شو او بیا په بل کال باندې موسی علیہ الصلات والسلام چې هغه د مشرانو د وجلو کالو ابن عباس رضی الله عنه جديته ترورته ایدا ابن جبیر ته وی ای ابن جبیر او فتنہ کا فتون دا د فتون د آزمائش لمبه مقره چوغوره موسی علیہ السلام لاله مور پګیړه کې دی او امتحان شورو دی دا هغه قتل منسوبه تیار کړی دا بیا داغه مور ته الله تبارک وتعالى ا غ الہامن ا الہامن وتعالى او فرمایل چې ته خپکی غما مون بتا و مون بتا د خپل ځوی واپس کو او دې موندا پیغمبرانو نه ګرځو موسی علی السلام پیدا شو او د موسی علی السلام مور او موسی السلام په یو تابوت کې واچو او دریای نیل ته ور وغځار کو او هغه تابوت هغه صندوق دریا به حواله شهيطان راتلو ډېر او سوسي له موسی عليه مورتا چولې چوغोरा تازه با لال کی دا چل بو سرو کی او دا چل بو سرو کی هغه صندوقه وبور وان کلو یو ځکه دا فرعون هغه وینځو جامي وغيرها وینځله هغه دا تابوت اولي دا راوچته کوو وړاندي دا فرعون اغا بی, بی پیش کا اغی یقین نرات لا چه اغی کلا اغا کلوکا دا فرعون بی بی او که یو اولو کو او چسنگی اغا تاوکا تا نو الله تبارک و تعالی دا فرعون دا دے خز پز لکی دا اغا دا محبت پیدا کو و ال قیتو علیکا محبتا مننی و موسیٰ علی سلام مورا اغه ډیرا اغا ا تبهتی ګډ وړو چې دا زیوې مې سکیږي وا ازبہ فواد ام موسی فارغا ا غزلې د خوشالینو خالیو د موسی عليه السلام فکر پیغالبو چې دیخوا پولیس او فوج مامورو چې کسان وځنه دیخوا پولیس او تا پوځانو تپتا ولګی دا اغید چڑی مانی را واغستی دا فیران د خضی خواه تا راو رسیده دا لک را دیخوا کچی اللہ علی کو ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابن جبین دا دا فتون دویما اغا واقعی دا چی او گو را دا چڑو خواه تا راو رسیده سلت خودی ظالمان و علالولو دا فیران بی بی دی لشکر تا جواب ورک لک سبا روکی ته دی یو لک سره بده بنی اسرائیل سونه طاقت ته واش دا خو یو لک زه زغ پلا فرعون خوا او د دی بچی باره کې سفارښت کوم که فرعون قبول کو نخا ورنا پدې مملکت استا وس دخل نشتا دا به تاسو لبیا زه ک په واه ل کوم کار سو سره کو فرعون خوا ته رااله فرعون تویدا مشون بزما او د ستا ستاسو سترګو شي په اور اور توویږي یاره تاسو سترګو یه حالی دي شي خدای ذکر نه کومه د سترګو یه حالی بشي دغه باځه روایتو کې راځي نبی له صلوات و سلام فرمایي چې چرته دم ویو چې د ما سترګو یه حالی بمشي نو الله تبارک و تعالی بدله م هدایت بیا څنګه چې د فرعون دی بیبې تا ایمان نصیب کا بیا د فرعون هغه بیبي دله فېور کول خذيره وخته او هری اوی کوشش دا کهو چې زوالا فیور کم موسیٰ صلاة و سلام دا چاپ پیه تخلون نیز دیکولا دا فیرون د خضی سربیا فی کرشدہ بسکی گی چه دے پیه نسکی دے بسنگ جو اندے پاتی کی گی بی اخپلو آوینزو تا پاوالا بازار ته بوزے کالتا دا ای خوک میں لو شپایو والا دا موسیٰ صلاة و سلام مورا اغب آرام واخپل لڑتے ویلو تا تا علاش کوا دا موسی دا دایک دا موسی علی السلام هغه روم اولاله موسی علی السلام خورا هغه بیتوول <coughs> چې دلته کې او زنان را تاسو را باندې هغه کور پته درکم او امید دی چې دې راغي په واخلي چې دا هغه وین زووري ده مشبک پره شباکی پری شک کی پریواتو چا تا دا دا ماشوم مور دا غنیو نو دا ابن عباس رضی اللہ عنہو ابن جو توی دا در مواقع دا فوتون دا چا گرد دے که بیاشا کراغی چا تا دا دا کور ماشوم نی خو دا وقت که دا موسیٰ علیہ السلام خور خبر دا سی جوڑا کا چا دا کور والا ډیر زیات خیر خوادی او د فرعون در بار تا آفیو رسیم او تاو زفار بدا ما شملوی کی تو دارنگی موسیٰ علی صلات و سلام اغی راو استا دا زنانے راو اختا او چې کله موسیٰ علی صلام اغی غیب تکا نو اغی فوراً موسیٰ علی صلام فوراً اغا پیس کل شورو کو چه پار شورو کو موسیٰ علی صلام دا فیران بی بیتا خبرو را سیده چه زنانا میلو والا دا موسیٰ علیہ السلام اغاموری روغ تا او ور تے چکل حالات اولی د مخصوصې که چه دا فرعان بی بی تا زمان حاجت او زورت مخصوصی گی دا خوددارین ایک کارواغ استو دا فرعان اہل یور تاوی تبل د مون سرپاتی کی گی او دا دی ما شم تا بتا پیور که چه سونا تنخای تالا مون در کوو اغیو نزخ پلکور نشم پریخو دی الله تبارک و ام موسیٰ علیہ السلام اغیط کور تا واپس کاؤ او دارنگی احوی زبو لخپل کور کے پیور کوما او حفاظت کې به اس قسم کمی کو تاہی نکوما دارنگی دا فیرعون اہلیہ مجبور شوا خبر اومن اللہ موسیٰ علیہ السلام اخپل مور کور تراوستا تربیت شورو شو او ګور دا فیرعون دا کور نوته وزیپا او تنخام شورو شو الله دا سے انتظام کئی بیا او چې کله موسی علی السلام لوګو ته قوی شو دا فرعون بيبي دا موسی علی السلام مور ته وی چې دا بچی کله کرل تراولتي مونږه وینو او پر ټول درباریانو ته هو کو چې دا بچي زمونږ کوټ ترازی لوګره هر یو تند د مورم احترام کوي د دې ته پیش پيش کوي او زب خپلم نگراني کوما داږي دا اثر وشو چې کله موسی علی السلام د خپل مور سره ا دا کورم راوتو د تخپو په د هدايو باران بوي او چې بیا به د فرعان کور وال ترور سي دا غيبو له خاص خاص تخپه پیش کولې او آسیه چې باور تکړه د فرعون بيبي ډيره خوشالي ده با او دا ټول تخپه د موسى عليه السلام مور تبيعه ميلاوي دي دا غي نرستو د فرعون اهليه هغه ماشوم فرعون خوا ته بوتلل چې دلته انعامات او تخپه ورکی پیرعون خواته بوتلو پیرعون داسه واغستو موسی علی السلام ته لاس داسه ګیره نه پیرون راغله پیرون ګر ورشو یو خدای د خصوص نو ماوانی گزارو او پیرعون داسه د ګیره نه راغله پدغه وخت کې دربارواله فرعون ته یو دیزا الله چې خپل نبی ابراهیم علی السلام سره کوم وعده کړو چې بنی اسرائیل کې به یو کس پیدا کیږي یو نبی او د دې پیرون د د مال وارث به وي و تا بغالب را دی تا برا غردی دعوی دا سنگ پورا کی گی فرعون لگ تنبیح و تاوشو او پوجانو تے حکمو کو چراش دا سڑیو وجنے دے زبحا کی ابن عباس رضی اللہ عنہ جدی تر اور سیدو پی اے ابن جبیر دا دا فتون سلو رمو او و وطننا که فتون چه کلل فرعون اہلیو کته چه دا بچی دا سر خدا ماملکیو او فون اغابیبي پراون ته یا چې ګوره ته داسې م کوه او بعضې م پسیرینې ک کوي چې یو طرف ته ورته د فرون اغبي مشهوره وه چې د خو پوه نه پسو تو اوګوره یو طر ته هنګار را واخله بل طرف ته ملغرې راال د ته مهمه تکا چې دی لاس کم طربط ته وړي اور طرف ته دی د لاس اوړی نو پوه داش دی پوه نه ملغرې را اخلی بیا بې پوهږي وې موسی علیه السلام بلاس ملګرو تراب ټوړو خو پرښتې bratli غلاس وردی په اور تر تر ورو او حتی هغه اور یې را واغستل پر اونځ د ماجرې لیدا دا, ماجر دا, دا, دا, دا, دا, دا و چیولیدا داغه د لاس نه هغه اور واغستل چې لاس او دارنګي الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام حفاظت وکاو او د الله تبارک وتعالى یو قدرت او داغه دا په د پیراون په دربار کې شاهانه خرچه پی کېدا د خپل مورې نگرانی کولا شاہی اکرام اعزاز بے کی دو دا فرعون حل کو جبن اسرائیل وانے بکم با ظلم کوو تضلیل او توہین بے کو بے بے دا حمتنو دا این مقی آل فرعون اترپنا همیشه بن اسرائیل وانے ظلم کی دو یو رضبیا موسیٰ علیہ السلام دا سی خلوی خار تا دیخوا چتے یو ترد تروتیو دو کسان خپل میں اس کے کولا یو فرعونیو بلب بل اسرائ اغا بنی اسرائیلی موسیٰ علی سلام چوری دو آواز دو کچی راشد ما امدادو که موسیٰ علی سلام چراغی داگا بنی اسرائیلی حفاظت دو که نو دارنگی اغا بل کستی یو سوک ور که او چی سوک ور که نو اغا پورن خپیو غزور مل شو خبر مشهور شو چې سڑی وجل شویره او موسیٰ لی سلام په دی عمل دیر سخ پشو چیر دا ما خودا با جلوی را دا نوا. او الله پاک تی جلا او دوان گولا شو روکا او دا خبر دا سی مشاور شو کې سو دو کیس شوی دی پھر آن در بار تا خبرو را سیدہ خو پته لگی نا چی چاک... کیس چا دی پھر جواب ورکو چې قاتل متعین کې او دی پیش کی خو دارنگی پتہ لگی دا نا ثبوت نو پره اون ارده وګو چې قاتل تالاش کيه ثبوت مهييا کيه او د بقاساس اهلم اچانک ی ورځ نیمه پس بیا موسی عليه السلام د کوه را بار راوته نو عقب بن اسرایلی بلچا سره جګړه کړو بلچا سره لاس چولیو هغه بیا وې اے موسی عليه السلام اے موسی راشد دي سړینه مخلاص کا موسی عليه السلام جو توګه ترې پرونی کس پرونی م یو ته تکړه دې اته بیا جګړه کړي چکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام له څنګه وکړ ته دا جلالی <سلام> سترګه یاشه رئیس تي لري کته بیاځګه د ګړمار بچیا اورونی ځای له کورن بیاځګه لکه نوبت غاریبم پیارا <سلام> شو ها کا سوته وی ا تا پورنم یو وجه لهو ته سو ما ما باندې په ستریګه مبا سي ها قبل کسو اورې چې خبرونی کې اس پرونه 302 کې اس د کړې او فورن پمنډا منډلالو دا فرعون خواتا چې جې قاتل معلوم شو چو پرونی کم کا چاواجلې دې نو هغه هو دا فرعون د کور خاص کستې فرعون ته دربار ته خبره راو رسیدا فرعون سپیان موسی علی السلام قتل لپاره و لګل او دې سپیان او تپاتو جدي به زمو نه چرته دي خېت مينان سرا د هار پلوي سړکونو باندې موسی علی السلام په تلاش کې وو ته دې طرف د موسی علی السلام په متتبعينو کې چې کم د هار نه لری سو کې او سيدا ته خبره راو ده فرعون پایان او پولیسو هغه د موسی ا قتل په غاراستر راوتی دي نو دارنګ موسی علی سلام ته خبر ورکو. امنه ابا سه دلته را ورسې دو په ابن جبیر دادہ فتون هغه پنځمه مرحله را چوغور مرک په سر باندې دي الله د نجات څنګه سامان مهیا کړي موسی علی سلام ته خبر اورې دو بلګر ولا مشورو کل د دلته نشابه جن سے تعالی دلته نخ پیو باسه موسی علیہ السلام روان شو مدین طرف ته او ډیر ګران زکوا چې یو سړی د بادشاہ په دربار کې پاتشي پارسنګ نیاز او نعمتونو کې mehnat نه کړي مشقت نه کړي دا مصر روان شو لارم وطن او معلومه او بس پاللې اعتمادو کو چې کړه د مدین تنې ذیور سه ده نو الته د مدین نبار بار الته یو کویو پای دخل خلکو ډیر رښرو شو خلق خپل سارو او ساري وبکول ویکته یو د وسره نه دی هغه خپلي بځه هغه راستکول موسی علیہ السلام زانو نه تطو څو سورې یو جدا ولاړي تاسو د خپلو بځه ته بنور کوي هغه وی ورکه د خلک سو پاره شوي نه یو چې دینه کم یو بج پد شي موږ خپل کار راولو موسی علیہ السلام صلاتو چې دغه شرافت اولي ده نو خپل لاله مټه راوونه خپلې او الله تبارک وتعالى غله طاقتم ورکړلو دغه ویدک ابوک بل سوکسان ورایستا موسی علی السلام غر غر بوکا په आवाज راويستا او چې بوکی راويستا اغیره غچلې اغیر وبکي او موسی علی السلام دا طول سفر کړې دی په لارې باندې دونه پانی مانی خوڑ کولې هرا کې ندی کړی بو ته ندی مې لوشي وي موسی السلام یو طرف ته سوال وکړ به اني لما انزلت اليا من خير فقير یا الله کا تمال سراکی دولیر مختاج ماں اسم ندی خوڑ لی دی یا اللہ کا دما سمیل مستیع کی دولتا مختاج ماں دا زنانا دا پل معمولنا مخ کی اورا سی دی نور کل بچ کم ٹیم را سی دی دا غینا دا وقت اورا سی دی پلار تعجبو کو وی تاسو غنن د وقت ترالے وی جدا سی او کسو او مونکے چیلے زرزرو بکی اگا پلار حکمو کو جدا ہوں بانے احسانو کو علا آواز ده احسان بدلاوتا ورکو دی موسیٰ علیہ السلام پا یو یوتا نا پا کھرالا او موسیٰ علیہ السلام اغیر زان سر روان کو اغیر تے حالات بیان کو او تے لا تخاب بالکل یراؤ نکی پیز ظالمانا نجات امن تا دلتا دا فیرون اڈر نچلی او دا غدو جنہ کو که دا یو پلاٹ تو ویئے با جان تاسم کم زوری او جنہ کو خبار تک سنی یا تا ته مزدور نسی ګور دی ک تسلیم داینه به اسلام ګور موسی علی سلام انت بہت پردیشی لے سرئیو ډم متانګوا دا حالات پدین کې رازی دا یو درو توچیه با جانه تا ته امدان ته ملازم نسی خادم نوکر نسی دا کس چ دین او دی طاقت او دی امانتدارم دی دا طاقت پتا دا او تعالی دا ته د عبور فرستون نه لګی او د امانتداري پتا او ته پلارې دراتلو نه لګی دی له وا موسیٰ علیہ السلام سلام دا هغه جینکو پلار خبر هوګه او خبره وسردا سه وکا چې تبا ما سره اتکا لا یا لسکاله مزدوری کې او دا خبره مصر او کلطلخ په دروم پنیکابه باندې در کومه اتکا خدمت به تورې معاهده شو دا دوو کال اختیاری شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام معاهده پورا کا لسکاله پورا کړ سعید بن جبیر وای یو نصرانی عالم ماته ملو شو او تاسو کو کتاب تاسو لپاره د موسی علی السلام په دی ضوالو می عادونو کې کم یو می عاد پوره کړو ماته ماته معلومه نه دا واغه وحکی مار د ابن عباسه د حدیث معلوم نو بیا هر اخر ابن عباسه ملو شو تفتنہ کا فتونہ تاسو مت کې کړو نو اخرات یې چې اتکا لمی عاد پوره کول په موسی علی السلام واجبو په دی کې کم نه کولو او دا لفظ کاله او صدیق دا اختیاری خبره و چکهله لسکاله میاد ختم شو موسی علیہ السلام ځان سره خپل اهلیا محترمان را روانه کړل شوېب علیہ السلام یا یو شیخ چې کوم دل خپل لور پڼیکا ور کړل یا شعیب علیہ السلام یا مشر شیخ تو ګوډا کسو هغه مدین نرسمت کو هغه نه سره دلیلات کاله تا کې تیرې جن سکی مدین کی پلار ربا نه سخت عړم دی تیارم دا لار معلومه نه دا او دارنګې پلار روان دي دکو هی تور باندې دا اور شغل او شو او شغل چې او شو الته او ته ناپاک موسی علیہ السلام ته معجزات ورک او دا معجزات سره ور در د پیرون دربا ته پیرون ته مساله بیان ک موسی علیہ السلام حیران شو چې ما باندې هدایره 302 داوام دا ده دا. او لو شابه د اخواتو سره الله ته ایت ام کوا بیا محمد صلی الله علیه و آله سوال کو یا اللہ مصر حضرت هارون دام شریک رسالت کی چمږ دواره لړ شو الله یې سید دواره لړشه فرعون ته دعوت حق ورکه نو فرعون دربار ته چورسه دا دروازه باندې ولړ دی او اجازت مې لاو شو چې څنګه فرعون ته مقام شو دواره ته انا رسول ربک موږ استاد رب طرف نه پیغمبران راغلیو فراعنه دا رب خبر اور د حیران شو امر ربكما تاسو دواړو رب وګ دی دواړو نو وی ربن الذي اعطاک كل شيء خلق ثم هدا فرعون تاسو دواړه سګواله او د موسی عليه السلام د جرم هغه تذکرې موکا موسی عليه السلام د دواړو خبرو جواب ورکو قران کې ذکر دی سورته شعراء کې موسی عليه السلام فرعون ته خطاب وکړو چې یاهو دیز زمکه کې فالله ایمان راوړا بني اسرائيل له غلامان آزاد کا فرعون دې نه انکار وکړ او فرعون توې کتاو سره د رسالت څخه دلیل نه اوخه موسی عليه السلام کله کونټې زمکه ته راغور زولا داغه یو اجدها جوړ شو فرعون ترپ ته خپل داسه مخامخ کا فرعون ډېر زیات پیرش وو او دا خپل تخلان دې پدښو دارنگی موسیٰ علیہ السلام تولیلہ سیز راٹنگا کنی وجنی میں موسیٰ علیہ السلام اگا اجدہار اونی ولا بے اخفل اگا گریبان کے لاس وردن نکا او بیا پڑا کوالو موسیٰ علیہ السلام اگل الادویم موجزم محودلا پھر اون دیر زیادہ ہے بدشدہ سنچل دی خپل درباریان راجمہ کی شر مشوراو کا کہ سکول پکار دی پھر اون داو سکجادو کر معلومی ہی خواہ اغي وی ویل وی جادوګران د نور دابه را جمو کو داوا اده سره مقابلو کی فرعون پغون آری ملک اریو خارتا حکمولی غلو چې سونه جادوګرانی په جادو کې ماہری اغه ټول دربار ته حاضر شې د ټول ملک جادوګران را جمع شو او دارنګي چې جادوګران را جمع شو فرعون ته منتب سره کیو کنه اخر دا چې فرعون اوه کتا سو غالب شې پته سو بځما خاص مقربین شه مقابله وشو ابن جبیر تفوسو کو ابن عباس سبنا او ورته وی دارس د یو مزینوا باختار رضوا پدغه رات باندې مقابله وشو جادوګران راغليو او جادوګران اغي شکستو خور موسی علیہ السلام ته الله غلبا ورکاو او اغه ټول جادوګران په سجده باندې پرې وته پیرعون د دا چې اغا فرعون صح حیران خیرا، شو او په دا وخت کې د فرعون بيبي چې کومه آسیه شته د دې جامعې او جړل چې الله پاک د موسی مدد وکه او فرعون بيبي او سوال نه کول خیر نه جامعې چولې شته درې چې الله پاک ته موسی ته غلبه او دارنګي موسا علیہ السلام تعالی پاک غلبہ ور کا جادوگران پسې د پرې وته او بیا موسی علیہ الصلوۃ بنی اسرائیل ځان سر روان کو د مصر نوتل موسی علیہ السلام دا ټول روان کړ د شپې وختو پیرعون چې سارو کا ته دې خدلې خپل پوجا راځم او کورا دې جزور پسې او دیور پسې شو بنی اسرائیل دولس قبیله جدا جدا انر په دریا باندې ورپوره وتل او دی واچې فرعون څنګه هغه وبوت اور کو شو تر دې پس راځه اغي غرش شو هغه موسی عليه السلام روانه بني اسرایل ور سره دي بلار کیست قوم رالو اغي ځان د بوتان جوړ کړي عبادت کوي تا بني اسرایل موسی عليه السلام ته ديو ته وخت جوړکا کنا موسی عليه السلام ډیر څه خفش وو کتاب الله دی قیامتونو تبيام ګور نه تاسو ډیر جهل کوونکی ته دونه معجزات اونی دو دا هغه د تفصیله حا چې دوه ورځې سره کئاو او دونه الله په نعمت احسانات کې دی بیا موږ صالح سلام دا غ زين لاړو کوهی تور تا چې کوهی تور تلا دلته هارون علی السلام هغه خپل نائب مقرر ک او چې بیا واپس رالو نو په قوم کې ساميري پیدا شوه نو ساميري په قوم کې لوی فساد پیدا کړو نو دارانګي بیا موسی علیہ السلام samt Ali Salam خبر یو قوم سره خبری یو کې موسی حارون علیہ السلام سره خبر یو کې واغدا واکیه وا فتنا کفونا وا فتنا کفونا اور اوستلم پتہ دیرزم اختونا فلبستاسینینا فی اهل مدین انا نو تا تیر کو سو کلو نا مدینو الاو کې ثم نبیع علی تو په وخت مقرر قرار اے موسی علیہ السلام وذت وستنا اتکلی نفس او تمه غره کلیه د پار دخلزان ازحب انتا وا اخوکا بیااتی لا شتو اور اورسا بیااتی زما معجز سرا ولا تنیا فی ذکری او ناراستون کے په بیان توحید زما کے مسئلے توحید کی سستی اذھبا الی فرعون د دې سین دغه مقام د واقعیت موسی علی السلام پدې کې خطاب موسی علی السلام او هارون علی السلام ته او خووی ته طریقه د دعوت او تسلی او جواب د سوالات او د فرعون او د لایل اطلیا اذھبا الی فرعون دوار لاله فرعون ته انه توغا ایک انند سر کی شکڑیدہ اوغور موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام د الله پاک وخترین بندګاندی او د فرعون دربار ته لګی چېغه ظالم او جابر بادشاہ دی په دی وجہ د چا کوسی تتل د دین د خاطرہ په دی سر عزت نه کمیږي ښا دا په خوا دور کې دا, دا سيزو ډیرو خلک بوي کله انه اله مواله د جتو خلکو خواته او توجد مات تره مسترضه دګه به خپل توهین غړو حضرت جی معنا الیاس رحمت الله علی ایبا نه الله پاک داسی د قران نکو له کو چې وګوره موسی علی سلام هارون علی سلام د فرعون دربار ته دی نو وت چې ځان پوهه غاڼي دیندار غاڼي تر موسی د هارون لوي سره دی راته چې دک مکس خواته د ستره فرعون نم بدتر غاڼي ځان د موسی نم لوی غاڼي په کې شرم نشتا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ورفرعون تیلیږيخا او توي و, و داسونه چې واستوت دربار تررشي لټکا واته اے فراونا اے جابر اے ظالم اے مشرکا اے بددي اے پاجرا اے پاسکا له ده انداز نه د فرعون د الله پاک یو لوی دشمن دی بیام و ته هدایات الله بیانې چې فایکرام سره سره پېش راشه فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا قاول اللیننا مفسرین دغه معنی ذکر کړي لیننا او ته وایه ونا لا اله الا الله وحده لا شریک له او ته د لا اله الا الله وحده لا شریک له ونا او او دا قول اللین دی د ویندا هغه ته وایا هلک الا انت زکا او له وایه تزان پاکولو والی یا فقول له قول اللين قال اللين ذا مطلب اغا توه ان لك رب و ان لك معاد و ان بين يديك جنته و نار اي فرعون تادبار ربشتا کیا اي فرعون تادبار ربشتا قیامت تا تميت جنته و دوزخ روان دي فقول له قول اللين لوه اغلا و نرما لَالَهُ يَتَذَكَّرُوا او يَخْشَ. په د دعوت په میدان کې نهایت نرمي د دعوت په میدان کې سختین اشتغال. کمد مقابل تا تلکن ظلم کی تا ام وخي تا عمرتي تب ول بيام دو اگاني کې فقول له قول لينه. او دې کله بياره میدان تشوي او صريخ دی او بیا قرآن د سختې حکم کوي چې اوخه فذربو پوق الاعناق. وذريبوه منهم كل بنان لا سر سر ولوقه دا غوتو دا هر یو بن ور توغه نو ارذ نرمي او نو ارذ سفتي دا دعوت په مقام کې نهایت نرمي فقول لهه قول اللینا وایدیتا وینا نرما لعلहू يتذکر او یخشا شاید چې دی حاصل نسيتها سلکی او یخشا او یری جلانا فله نوې د دواړو رب نه د مونګ ربه ان نهنا نهخاپو مون یاریږو ی فرتهلی نه دې به زیاتیو کې په مونبان دی کی منگ او یاغا یا به سر کشي و کې یا فرته د اوریدونونه بچورت انکارو کې او تو مونبډو خبرې تپې نه ديله الله فرما الله تخوافهیریږې ته فرعون دربار ته لږی دای تر الله خاص اندادی او په دې دای با خیریم نکيخه کړه دا دای تر الله 100% مدد دی کدو خیریو کړي خو د خیر خوایده روان دی او ټولې وب تبا برباد شي والا لا تا